Ja, vi gör en liten röstkontroll här på torsdagskvällen och jag tycker nog att det låter rätt höfsat här. Jag har gjort några korta inspelningar och gör en lite längre här nu då, den 28 november. <skratt> <skratt> och jag ser hur det är inställt med de olika reglerna också här en kabel som har lossnat här så är där. det är ganska trångt och bökigt och det är enormt med kablar och sladdar och kontakter jag kan inte gå in på det jag har löst också problemet med Svex ljudkort som finns på B och C-datorn och får in en signal så att det blir stereo på vänster och högerkanalen där på mikrofoningången det var nämligen en övergång från RCA in till två honer och så kommer det ut två stycken då för varje kanal 3,5 hanar som ska in. Och de kommer alltså från RCA. Hanar i ena änden. Och så är 3,5 i andra änden. Och så har jag kopplat in också från köket här en liten frontmatad CD-spelare som tar MP3, radiodel med RDS och kassettspelare också faktiskt med fjärrkontroll och är inkopplad också nu till exempel här. Har ni sett jag ganska nära här men det här ska inte bli så här fruktansvärt överstyrt. Vi har kommit igång också nu med nyhetssvepet. Som kommer varje månad. Tyvärr lite överstyrd mikrofon. Nu vet jag i alla fall att det låter bättre här. Sen har vi tvåans mikrofon också. Och där var det inställt på maxläget va. Så att den har dragit ner lite grann. Det var inte bra med överstyrda mikrofoner. Så att nyhetssvepets första program. För november 2013. Det blev 25 minuter och de olika inläsningarna delas upp i separata inspelningar för att anpassas till programmen Och sen den totala inspelningen också görs som en enda, ett enda program. Men det är uppdelat alltså i varje inspelning eller inläsning då. Nu blev det alltså en överstyrd mikrofon. Men nu, ser jag, nu ser jag ungefär hur det inställt här. Dels mikrofonen har en volymregel. Och sen kommer ut putsregeln då, som står lite grann till höger av mitten. Vi kommer in på Line In. På C-datorn. Och jag ser hur stereo-mixen tar signalen. Och den står lite högre än i mitten. Och Line In står ungefär på hälften och volymen står något högre än hälften. Och då ska det bli rätt så bra. Och sen har jag kopplat in också via en liten kassettspelare här. Där man kan skifta olika kablar och få line in från mikrofon. Kan få signaler från två, dubbel, två stycken dubbelkassettdäck Och en liten apparat på andra sidan, den gamla studen också, kan vi få. Går kablar här under mattor och sånt. Ja, det är ganska rörigt som vanligt här. Och jag höll ju på att leta efter en dubbelhorn också här om dagen. Eller på morgon här, men till slut så hittar jag den. Vi var väl ute i veckan här och gjorde en Gunnar mikrofon också på 1 timme och 26 minuter. Idag har det blåst väldigt mycket. Nu ska den här blåsten upphöra men på söndag kommer den tillbaka men då håller vi oss inne. Och vi tänkte gå ut på stan imorgon och fylla på här. Mormors kylskåp är ju tyvärr avliden så att det blev ett värmeskåp istället. Det är alltså, alltså varmt där inne istället nu tyvärr. Det var inköpt begagnat men frysen under fungerar och det är alltså ihopbyggt det här. Men jag får hålla till godo med hyresbolagets ordinarie kylskåp. Som är separat också med ett fryskåp. Så att det är väldigt varmt i mormors gamla kylskåp. För det har nämligen gått sönder. Så att det kan man använda som lite förvaringsutrymme Och det är ingenting att göra åt saken utan det har helt enkelt gått sönder. Det var inköpt begagnat då. Mormor hade väl kanske något år. Och sen hade jag väl kanske en, eh, från 2010 någonting fram till hösten 2011. Och sen har det gått sönder helt enkelt. Med det sånt som händer. Det är stora tunga grejer det här så det är ingenting man kan rubba på själv. Ja, det finns mycket med det tekniska här. Jag kan inte dra upp allting. Det blir lite rörigt. Faktiskt så här. Jag lyssnar på ett öra här hur det låter på B-datorn på vår internetkanal. Och den högra örat tar jag på c datorn här. Och nu på lördag, jag ringde Georg Lindberg också. Han hade någon apparat i bakgrunden där. Någon röst som pratade enormt högt så jag hörde knappt vad han sa. Georg Lindberg ska då sända på lördag 17 till 18 eftersom det är den femte. Lördagen i månaden, lite ovanligt men ibland blir det så. Klockan 18 kommer jag och det blir då en hel timme. alltså fram till klockan 19. Vi har fått låna en ledig sändningstid mellan 18.30 till 19. Delvis kommer det bli ett föredrag av Karl XII det där, som jag har redigerat. Inspelat i seten för några år sedan och dessutom har svamlat en hel del så att jag var tvungen att redigera de där två inspelningarna. Att jag klia mig på näsan och sådana saker. Jag tryckte på en knapp och fick in rapport. Det skulle ju handla om Karl 12 då ja så jag såg här att eh, mikrofon nummer två hade en eh, inställning som var max där så de har jag dragit ner lite grann faktiskt, kanske vi måste testa den också här finns en mängd olika varianter med kopplar och kopplingar med olika kablar och kontakter och liknande och det är ju mycket trångt alltså man kan inte pressa in mer apparater här nu utan nu är det kan man säga. Man kan också skifta olika kontakter och kablar och använda till andra olika inkopplingar i olika varianter. Vi ska även ha en en sändning på 30 minuter också från A-datorn. För att efter 150 timmar så fick vi signal på den och vet ungefär hur det fungerar. Det är fyra stycken kontrollfönster som ska kollas upp där och ställas in för att aktivera mikrofoner och sånt. Så att det är lite invecklat men även xp fungerar och jag har lagt till också nu på för Forsén här faktiskt han har ju bott i Vallentuna i många år och det har jag också där har jag också varit faktiskt, jag cyklade ju från, från Märsta några gånger en gång så cyklade jag faktiskt till Vallentuna Solsken och i Stockholm sa ingenting om att det skulle börja regna men det kan jag garantera att det började faktiskt att regna eh, när jag kom fram till Kvarnbadet i Vallentuna Folk fick väldigt bråttom plötsligt. Det var svart på himlen. Det började blåsa upp. Någonting helt otroligt. Jag kände liksom att ja. Nu kommer regnet. Och det är ju så också. Innan det började regna häftigt. Så börjar det att blåsa upp innan regnet. Så att det. Ja. Kyrkportarna stod öppna. Det var några hästar i en hage. Och det var en pilfink som stirrade på mig. Och jag gömde mig under ett träd faktiskt. Så och Det var en gubbe ute på Vallentuna sjön. Det blåste väldigt och det guppade djupa vågor där. Han satt i en liten båt och fiskade. Men så småningom i alla fall så det kanske blev lite fuktigt. Så kom solen tillbaks faktiskt och jag började så sagt det, att röra mig hemåt igen via vägen och Gudbevägen och upplands och frästa och uppåt där på Trosesberg och så vidare. Jag borde ju då. Så att Wallentuna har jag faktiskt varit några gånger och Lindholmen också och det finns en del bilder därifrån. Ja även filmer också. Jag har ju till exempel filmat Roslagsbanan också där i, i Ormstad var ju. Som jag stod och filmade en stund där faktiskt. Jag ju en gång också. Det var några små flickor på en parkeringsplats som sa hej till mig en gång också. De mördade två stycken gubbar också på ett industriområde i Wallentuna en gång. Varje mötesvägen hette det. hittade två stycken män mördade. Ganska otäckt faktiskt måste jag säga. Så att det här är mikrofonkontrollen. Och det var det vi inte gjorde när vi gjorde nyhetssvepet. Nyhetssvepet kommer att komma tillbaka med ett program varje månad. Och kommer att förlängas till 45 minuter. Och det är möjligt att det kan förlängas upp till en timme också. Men de olika inläsningarna gör separata inspelningar. Och sen den totala inspelningen görs, görs i ordning också som en sammanhängande så att det blir ett helt program. Och det kommer också ha en egen signaturlåt också. Så att det första programmet blev 25 minuter och mikrofonen var överstyrd. Lite väl stark. Men här låter det nog rätt så bra. Och därmed avslutar vi den här mikrofonkontrollen av ettans mikrofon som nu kommer in på c datorns line in. Det är en hel del inställningar här som man måste titta på faktiskt, inte bara en inställning utan det är flera så att vi ska inte ha några överstyrda mikrofoner i fortsättning utan vi då är, börjar alltid med en mikrofonkontroll